då. Jag får jag komma på konta. Som på konta? ja men om, om vi skulle göra liksom en sändning så att jag sitter på dina axlar. Va, vad vad skulle det vara god till? Men, lite roligt bara det är. Ja. Kom igen nu, får jag komma nu? Okej. Okay. Om du håller upp handen så får jag. Ja okej, okej, okej, okej. Okej. Den har upp handen, den håller kvar det bara. Och armarna rakt ut. Och andas lugnt, lugnt. Då bara. Hej och välkomna till Radio Pleppo med Ted och Kai Programmet som vågar ta risken Att det då och då kan bli lite pinsamt Och det bjuder vi på helt enkelt Precis, för varför kämmas för att det kan bli pinsamt? Som, nu bara det här ordet pinsamt att Som till exempel i pinsamma tystnader Det klingar så fel i mina öron Jag tycker att det borde heta något annat istället Som eh, spännande tystnader mm. Vad som helst kan hända Ja, som awesome silence Ja, no, men exakt, awesome silence <haha> Hmm. Som inte var nu det där tycker jag så särskilt pinsamt Att det var ganska häftigt hmm. Ja, fast nu är det lite pinsamt och, och som speciellt i radion om det blir tyst Så då är det ju nog pinsamt Men det är skillnad på pinsamma tystnader och spännande tystnader Men, Jag vet inte om jag riktigt hänger med nu Kai Visa till exempel då är en spännande tystnad uh, Okej, okay. uh, vet du vad jag har i min ficka? No. Ja. No, ja, det där var en spännande tystnad. Ja, ja, men, men, men vad har du i din ficka nu? Men shit, det är pölhovo. Nu blir det som en aggressiv tystnad. Eller är det en sexuell tystnad? Inte blir det sexuellt bara för att du himlar med ögonen och suttar på fingret ja, Men om jag tar av mig tröjan då. Nej! <håll> vad håller vi på med här? Nu tar vi om det här. Jag sätter på slutet av lepplåten igen och så börjar vi om. <hållanden> Hej och välkomna till Radio Pleppo med Ted och Kai Och idag så ska vi svara på lyssnarnas frågor om Radio Pleppo Men vi börjar med en bra låt Ted, känn här Nej, är Nej. Det är ett ställe där barnen trivs så alla har det bra Har ja, det bra Ett ställe där kunskap sprids gör det varje dag Vänskap, gemenskap och respekt Kom igen! Vi går i Soghöjdens högstadium I Soghöjdens högstadium Den bästa skolan i hela Finland Den skolan i hela världen. Hurra! Hurra! Hurra! <här> <här> Välkomna tillbaka till skolan. Hoppas ni haft ett skönt sommarlov. Jag, er rektor Valerius Dahl, vill som vanligt inleda läsåret som jag brukar med att en hymn. <här> Hur härligt sången klingar på älskat modersmål. Han tröst i sorgen bringar, han skärper sinnet stol. Du könasång vårt bästa arve från tidevarv till tidevarv. Jud högt, jud fritt från strand till strand i tusen körs land. Vi här på Soghöjdens högstadium håller ihop. Som alla familjer så har vi våra disputer ibland. Men så här inför ett nytt eller läsår så vill jag passa på att försäkra er om att sånt som hänt tidigare i år, och det är en hel del, det har hänt. Och nu får alla en ny chans. En ny sida i Soghöjdens bok har bläddrats fram. Fyll den med era drömmar. Ni har alla flyttats till en högre årskurs. Ja, no, alla ut och med. Mini Ollon, jag tittar på dig nu. Vi satt med lärarna länge och funderade hur vi skulle göra med dig. Vi tog dina angelägenheter i beaktande och strukturerade en lovande framtidsvision. Vi vill inte att du ska betrakta det som ett experiment utan som en möjlighet. Vad det innebär i praktiken är att vi bildat en sorts koloni åt dig i redskapsförrådet. Där får du gå om sexan så många gånger som det nu krävs. Och till er andra, det här innebär inte en rätt att mobba minne Ollon. Han är ett undantag, men likväl er kamrat. Att säga till exempel, minne Ollon ska du inte komma ur skåpet med antydningar om en undantryckt avvikande läggning, är fullständigt oacceptabelt. Att utnyttja möjligheten att hälla vätska genom röret från lekplatsen till redskapsförrådet är givetvis förbjudet. Flickorna kan helt undvika honom. Mini Ollon berättade för mig för några år sedan under ett av våra privata samtal på mitt kontor att han är livrädd för flickor. När han berättade så både grät han och kissade i byxorna. Jag berättar det här för att ni ska veta det. Nu tar vi nya tag Det här är era lärare för i år De flesta bekanta En del nya ansikten Monika fortsätter som lärare i modersmålet Sagat, är jumpelärare Bad mig meddela att frånvaro beivras I finska undervisar trillingarna Topp, torra och twin I engelska återser vi Diedrich clownpenis Slöjden köts av en robot Som fjärrstyrs av En annan robot Som i sin tur fjärrstyrs av Vår gamla slöjdlärare Tittmonstret Som ju förlorade sina armar till bandsågen Då han skulle såga Minnehållons snowboard i fjol Jag säger nu inte att det är någons fel Men armarna växer ju inte direkt tillbaka Tittmonstret är ju ingen ödla Själv undervisar jag i övriga ämnen Samt trafikjukan. Nåja nu får ni alla gå med era kamrater och lärare till era respektive klassrum Mini Ollon, du går till skrubben Ollon, håll käft! jag fast! Äh. Välkomna till läsåret 2006-2007 Må det bli ett år av harmoni här i Soghöjdens högstadium Vi går i Soghöjdens högstadium Soghöjdens högstadium, Soghöjdens högstadium den bästa skolan. lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai, och dagens program är väldigt speciellt. Vi ska nämligen svara på en del av de vanligaste frågor som ni lyssnar istället till oss angående Radio Pleppo. Jo, för ofta när jag och Kai är ute och dockar och, och är på tyska swingersparten, eh, bara på sådana där vanliga Honolulu sexkryssningar så, alltså, folk känner igen oss och är som, åh, är det ni? Och så frågar de en massa frågor. Ja, och det lustiga är att folk nästan allihopa frågar samma saker, hmm. så vi tänkte att vi gör en sändning om det här. Och besvarar några av de vanligaste frågorna riktigt så här officiellt så alla får höra svaret Så får ni som sluta fråga oss sen Jo, ja, Kai, <laughs> men det ska inte hoppas för mycket Tänk bara på Conan derra Barber Jo! <laughs> Det där var ett internt kämt. <här> <Hah, här. tär> jo. Ja. Frequently asked questions, alltså F-A-Q. Ted, är du beredd? Mm. Första frågan. Vem är Ted och vem är Kai? <här> Jag är Ted och han är Kai. Det här är ju jättelätt. Nästa fråga. Är Radio Pleppo live? Ja, det frågar folk hela tiden och de tvivlar när vi säger att ja, det är live. Men som tur är så finns det ett jätteenkelt sätt för oss att bevisa en gång för alla att vi är live. Ted, sätt på radion. Mm. Som, ni hör, som ni hör så hörs, så allt, hörs allt vi säger allt vi just säger nu just i, radion i radion samtidigt. samtidigt. Eftersom, Eftersom det är live. live. Exakt. Exakt. Och hur skulle det här gå att, här fejka? att fejka? Det är, det är, omöjligt. är omöjligt. Så där, så har, där ni har ni live, live, live. live, live. live. Men Kai, om det skulle vara ett djur, skulle det då vara en ko eller en Nej, no, Alltså inte vet jag. Jag skulle nog kanske som bara en mp 3 Vi tar nästa fråga. Uh, vad betyder pleppo? Uh, en riktig klassiker till fråga som vi får hela tiden. Ja, no, pleppo uh, hör till samma kategori av ord i svenskan som till exempel kärlek, makt och respekt. Hmm. Det vill säga begrepp som betyder allt men samtidigt ingenting om man inte själv sätter till sina egna associationer. Och lök. Mm, pleppo är liksom, det är det som blir över när man har haft för roligt Ja, alltså, hur menar du? No, alltså, det är som det som är kvar då på bordet efteråt Och så skrapar man upp det som till små höga då som sitter på en spegel Och så drar man upp det i näsan Alltså, du menar som kokain? Ja, no, det lät ju som det, det där I Ja, I ja Åh, nu får jag hjärnblödning, oj vad det spänner, Ha! Åh, oh, oh, sätt på en låt nu oh, oh, oh, oh. No, mera frågor och svar efter oh. det här oh, oh, Oj, oj, oj, oj Ted, Ted, Ted uh, ursäkta, är du ägare till den här vännen här? Talar du till mig? Ja, är du ägare till den här vännen Talar som Talar du till borten? mig? Jo uh, Är du ägare? Ja, jag äger den här vannen. Ja, du det har parkerat den du, du har parkerat den på invalidparkeringen Och för att få göra det måste du, du ha ett tillstånd Hej, hej ser jag ut som jag bryr mig. Du har parkerat fel, alltså. Du måste flytta din bil. Alltså... <skratt> Vad va håller du på med? Fattar du inte vem vi är? Fattar du! Men ni har parkerat va, fel! Jag fattar inte vem vi är! No, ni har parkerat fel. Alltså, alltså, ni måste... Helt ärligt, helt ärligt. Du känner alltså inte igen mig. Nej. Du, kolla här, du känner <skratt> inte igen mig. Vad borde jag känna dig? Vi är för fan Ace of Base. Vi är Ace of Base. Fattar du? Och du kommer här och säger att vi inte får parkera ja, Vem fan tror du väl att du är? Vi är ace of base All that you want is another baby M Och du står jag... här Och du får betalt för att vara så här Jävla uppkäftig Men ni måste flytta er vän Nej ja, men håll käften nu bara, håll käften nu bara Och så låter du oss gå men jag kan inte låta er gå ni har parkera fel det är mitt jobb se på det här se det här är? det här är en kniv det här kallas en kniv Ta det långt ta Ja, det vet långt. du vad jag kommer att göra med kniven Ta det långt jag sätter den det i du. magen på dig så här så här går det när man jävlas maze of base så här går det när man jävlas maze of base kom malin nu får vi Det här är Radio Pleppos Frequently Asked Questions-special med Ted och Kai. Mm. Vi svarar alltså på vanliga frågor rörande Radio Pleppo som program, fenomen och opinionsbildare. Och en vanlig fråga som vi ofta får är den om hur länge det tar att göra ett avsnitt av Radio Pleppo. Och det här är omöjligt och framförallt tråkigt att svara på. Så vi har istället sammanställt en lista på saker som tar längre tid att göra en Radio Pleppo. Ja, och på listan så står 1. Eh, Rom mm. eh, två Barn alltså från äggcell till bebis 3. Eh, eh, göra kvinnor nöjda 4. Mm. Att äta en hel påse värters original om man inte får tugga dem utan bara som sutta och subbla Det var nog hela listan ja, nu kanske man ändå inte fick så bra uppfattning om hur länge det... Men... Mm. Men, men en grej, ja, när det nu handlar om vilken tid det tar att göra radiopleppo så är det en stora mängd tid som går åt i själva ljudarbetet. Och ljudet och ljudeffekterna spelar ju faktiskt en enormt stor roll i radiopleppo. Med hjälp av ljud så projiceras visuella och känslomässiga stimuli genom radioapparaten till er. Saker man säger kan helt och hållet ändra innebörd beroende på ljudarbetet i bakgrunden. Vi vi ska exemplifiera. Mm, uh, nu säger vi sin mening. Okej. Okay. Ska jag verkligen göra det här? Men Kai, du har ju väntat på det här i hela ditt liv. Ja, alltså det där var två helt vanliga meningar. Men med hjälp av musik och ljud så kan man göra dem till exempel tragiska. Ska jag verkligen göra det här? God help. Ska jag verkligen göra det här? Men Kai, du har ju väntat på det här i hela ditt liv. Men Kai, du har ju väntat på det här i hela ditt liv. I hela ditt liv. Eller varför inte komiska? Ska jag verkligen göra det här? Men Karin, jag har ju väntat på det här i ett liv. Eller kanske hemska. Ska jag verkligen göra det här? Där ser ni, Radio Pleppo har många element som tar tid att göra Inte bara manus, banning och kaffepauser Utan också själva ljudarbetet Apropå kaffe Kai så börjar det bli dags Ska vi ta hissen eller trappan? När no, det jags går inte orka. Om vi istället tar våra motorcyklar och kör rakt igenom väggen, okej? Okay? Det ska som sån... <hör> ja. <hör> Hä? Ja, Sackmadik, nu är det som dags för sista delen av Fredags och Fredags sommarjottoserie. Det som är alltså att sommarjobb som typ hela sommaren. Working nine to five. Mm. Som värsta dollopartonkese. Mm. Sackmadik. Mm. Men nu är det bara ett jobb kvar. Mm. Och inte vilket jobb som helst. Mm. Som typ är jättespännande. Vi ska jobba på båten. Sackmadik, till köss på MS Amorella. Sre på jordan, Freda. Sackmadik, vad betyder MS? Mm. Multipelskleros. Mm. Okej. Okay. Men frö på jorden, nu får vi ombord och träffar som typ kaptenen! Frö på jorden. Freda, mm. personlig fråga. Okej. Okay. Men i uniform, frågetecken, Fred på jorden här är så snyggt. Jag vet, jag är som typ som bara som dominerar mig. Med... Nåni, välkomna ombord på Amorella. Jag ska kajda er runt här så ni kommer igång. Sack, är du kaptenen? Nej, nej, jag är... Personalchef här om och ska Men mis... men men me ska tala med kaptenen var är han äh. Hon är nog upptagen just nu Vi ska strax avgå från Åbo uh, Sakmadec är kaptenen en kvinna uh, Hon är en kvinna, ja Men om vi nu går till ert jobb Freda, mm. kaptenen är som Sackmadik of the female species Jag vet, jag hörde Bestämmer över hela käppet Som typ så frigjort att hon måste som vikdagatäck Som typ Den här båten är som helt sukupålet säcka i sin mm. Som på mitt rippe Okej, okay. vi ska som typ städa hytten. Oh. Vi har som fransmade outfit Sackman Dick flitens lampa laser på jorden. Kläning, fred på jorden, sivå. Fredda, det är ingen här! Men saknar dig duks Som typ rosk, och som spöjna, och som typ lakan i väsen, och som typ kortsorna, mm. som typ värre än pedavotjes gul i sin 02! Okej, okay, Fredda, inte en chans att jag städar det här. Mm. Som typ, det här är sista delen i form av på serien Jag vädrar. Mm. Hur ska vi som komma ifrån det här? Om vi som typ säger att vi har färdigställt. Frö på jorden, så får vi som göra något annat frö på jorden Jaha, färdiga redan det Det var snabba rykte. Vad ska jag hitta på, vad som ska passa Vänta vad är klockan? är städar som typ jättenoga Nå, no, en sak vet jag Som ni kan fara och, och, och göra Han typ styra käppet Som typ uppträda i skybar Nå, no, no, ja Bertel 12. Berta 11. Indiska 27. India 2017. Gosta Gustav Faktum är att det är som engel som har den jag är bara en nummer ifrån. Så typ, vilket nummer saknas? Tjue! Okej. Okay. Och nästa bör bli tjue för pålåta. Bingo! Ja, vilken tur för dig? Som typ, om en tutta. Mm. Grattis, uh, du har vunnit en vikingland-väska och en flaska bailis. Mm. E eller en halvflaska bailis. Sack med dig, du har vunnit en väska. I'm sorry, miss. Uh, do you have, like, a place for children around here? Uh, um, yes. Uh, children can stay in... Suck my dick. Um, the Lake of Balls. What? What? Um, well... Suck my dick, it, it is like... Suck your dick? Some type of ball, Harvey! Ocean of Balls! Freda. Fenariot lyder hoppan okay. Ponera att två unga kvinnor med smak på livet befinner sig på kröstning. Fatmatik som du får jag fredag sommarlovet är snart slut och de har jobbat sig svettiga facmatig. Ska de jobba eller doka? Fred på jorden Frida, man måste ju ta sitt ansvar. Blaratt. Now is the time for jorden Vi som slänger uniformerna som typ. Tack för det här och nu är det två unga damer som vill ta chansen Vad heter ni? Freda Och du? Freda En stor applåd för Frida och hennes kompis Frida Turn around Every now and then I get all little bit have fuck my Turn around. Every now and then, get a little bit helpless, and I'm lying like a child. And Turn around. Every now and then, I get a little bit angry. So I got to get out. Turn around. Every now and then, I get a uh, terrified. See the f look. Turn around. Bright eyes. And now and now. Pull up, pull up, turn around, bra. high tide. every now and then a foot apart, and, and, I I need need now, and, and I need you now, tonight, and, and I need you more than and ever, and if you're lonely, hold me tight. Hands <laughs> in the air, and I'm so sorry to, to do, and I've always been, a, been a lover, lover. together yeah. Take it to the end of the night Som typ ja. Kom och dansa Kom och dansa allihopa ja, som, typ. ja, som typ. Kom och dansa ja. Det här är som typ Vår låta Totally <tryk> clips of Totally clips of the heart Faktum är att vi blev utkastade. Faktum är att vi blev utkastade. Faktum vi blev utkastade. Faktum är att vi blev utkastade. Faktum är katastrof vi blev utkastade. på är att vi blev utkastade. Faktum är att vi blev utkastade. Faktum är att vi blev utkastade. Faktum är vi blev utkastade. Okej, okay, som goda Vi har som ett slag med Baylis Och så är vi som typ personal Som typ rabatt Okej, okay, jag har inte sett er här för Har ni era kort? Men fredag Var det inte så att kaptenen Sa att han Hon skulle ha det här Baylis Ser på jorden, så var det Kapten skan ska ha Bejlis. Frä på De, de ska som typ ha som sits på kommandobrögan. Alltså jag vet inte om jag kan... Kan du som trotsa kaptenen? Som typ hån och ajatus. Okej, okay, jag skriver upp det på kapten. Frä på ensamma på mm. Ett flak med Bejlis solnedgång över kärgården. Och som typ vårt sista sommarjobb är färdig så. Freda, jag vill tacka livet som har gett mig så mycket Fred på jorden Freda, att jobba sugad Som typ bra att du liksom så snart får vi studera igen Fröj på jorden, underbara studieliv Men hänns det då? Om man skulle dricka riktigt mycket bärlift Och så typ undersöker man Vad som händer som kvantitativt i kroppen Sack man det, man blir som vän Tror du man får studiepoäng för det? <skratt> här är Radio Pleppo med Ted och, och idag svarar vi på er lyssnarens vanligaste frågor om programmet. Och den allra vanligaste frågan så är utan tvekan, var får ni alla idéer ifrån? Och för att svara på frågan en gång för alla så har vi sammanställt en film som vi tänkte visa. Mm. Och nu kanske ni då undrar, hur ska vi som kunna se det här i radion? Nå, no. uh, ni som inte har de här AM-mottagarna med monitor och stereoflekt Så får helt enkelt bara uh, lyssna på filmen Och den är väldigt pedagogisk och lustig Så det går nog säkert riktigt bra i alla fall <laughs> Kai, släck lampan Okej okay. Den skojiga filmen om hur man gör humor i rundradion Titta, det är ju Ted Han har nya byxor, fina byxor som han köpt för dina licenspengar Men var är Kaj? ska skakar på huvudet han vet inte Ted letar efter Kai Är han bakom soffan? Nej, Det finns bara damm Och en arg sorg <laughs> Ted hämtar flåster Men var är Kai? Är han i lådan? Ja, det är han Ted och Kai är tillsammans idag För de ska göra ett avsnitt av Radio Pleppo Men vad ska det handla om? Ted skakar på huvudet Kai är också helt utan idéer Hur ska det gå? Jo, men titta Ted klappar i händerna och hämtar katalogen Det är Deutsches Laffelsjornal 538 sidor fullproppade med skojiga idéer Sammanställda av Tysklands främsta humorexperter Ted och Kai bläddrar och skrattar Vilka många idéer här finns Ted lyfter ivrigt Han har hittat en jätteskojig idé Om en lesbisk körde tröska Den vill han ha i programmet Kai pekar på prislappen och visar minireknaren De har inte råd att köpa den idén Ted är rasande Men Kai spyr lustigt Och snart är Ted glad igen Nu räknar Kai frenetiskt Snart är de båda nöjda Istället för den dyra idén beställer de fem billiga idéer om kacka och morgonstånd. Nu återstår bara att svärta ovalerna och faxa in beställningen. Det vill också svärta. Nej, Kai, man ska inte äta bläck. Beställningen är iväg och följande dag ringer det på dörren. Kanske är det brevbära? Nej, men Ted, man ska ha kläder på sig när man öppnar dörren. Paketet från Tyskland är stort och Ted öppnar med en kniv. Aj, aj, aj, Ted, du ska akta fingrarna. Kai hämtar plåster. Alla de nya idéerna uppradade bredvid varandra. Lätt som en flätt. Ted och Kai gör båda helikoptern för att fira. Och på fredagen sänds ett nytt avsnitt av Radio Kleppo. Och Ted och Kai och alla andra ariska gossar får lov att stolta skratta och roa sig. För att skratta är nyttigt för framtiden. Och för gedermen. An Adolf Hitler plats i en junge arke. Vi borde kanske inte ha anlitat Leni Riefenstahl Productions för att göra den där filmen. Nej. Men om man tar bort slutet så, så fick ju folk åtminstone en bild av hur vi gör när vi får det. Ja, men nu lämnar det bästa bäsk eftersmak när de här unga pojkarna markerar där på slutet. Jo, men det var helst, och så skulle